Contele de Monte Cristo de Alexandre Diuma, pista 3 Prezența armatorului le arăta limpede cât de adevărat era zvonul că Dantes va fi numit capitan. Și cum Dantes era foarte iubit pe bord, marinarii îi mulțumeau astfel armatorului pentru faptul că, de data aceasta, din întâmplare, alegerea făcută de el le era cum nu se poate mai pe plac. De îndată ce morel intră, toată lumea se grăbi să-i trimită pe Danglar și pe Caderus la logodnic. Li se dădu sarcina să-i anunțe sosirea oaspetelui atât de însemnat, a cărui venire stârni se vâlvă și să-i spună să se grăbească. Danglar și Caderus porniră în goană, dar abia făcuseră vreo sută de pași când, în dreptul magaziei de pulbere, zăriră alaiul care se apropia. Alaiul era format din patru fete, prietene de ale lui Mercedes, catalane și ele, împreună cu logodnica pe care Edmond o ținea de braț. Lângă viitoarea noră mergea bătrânul Dantes, iar în urma lor venea Fernand cu zâmbetul lui posomorât pe buze. Nici Mercedes, nici Edmond nu-i vedeau însă zâmbetul acesta mohorât. Bieții tineri se simțeau atât de fericiți încât nu se vedeau decât pe ei doi și cerul limpede care îi cuvânta. Danglar și Caderus își îndeplinirea misiunea de ambasadori. Apoi, după ce schimbară cu Edmond o strângere de mână viguroasă și prietenească, luară loc Danglar lângă Fernand, iar Caderus lângă bătrânul Dantes, centrul atenției generale. Bătrânul își îmbrăcase frumoasa lui haină de tafta ripsată, împodobită cu nasturi mari de oțel, tăiați în colțuri. Picioarele lui subțiri, dar sprintene, se lăfăiau niște minunați ciorab de bumbac cu picățele, care se vedea cât de colo că fuseseră aduși prin contrabandă din Anglia. De Depălăria lui în trei colțuri atârnau un șuvoi de panglici albe și albastre. Bătrânul, se sprijinea de un toiac de lemn răsucit și încovoiat la capătul de sus ca un pedum antic. S-ar fi zis că e un coconaș dintre cei ce se plimbau în anul 1796 prin grădinile redeschise ale Luxemburgului sau ale Tuilerilor. Lângă el, după cum am spus, se strecurase Caderus, Caderus pe care nădejdea unui prasnic bun îl împăcase cu familia Dante's, Caderus în a cărui minte mai stăruia încă nedeslușit cele petrecute în ajun, așa cum dimineața îți mai stăruie în minte nălucirile din timpul somnului. Apropiindu-se de Fernand, d'Anglar îl privise cu deosebită luarea minte. Fernand, pășind înapoi a viitorilor soți, fusese cu totul uitat de Mercedes care, cuprinsă de egoismul tineresc și fermecător al iubirii, N-avea ochi decât pentru Edmond al ei. Fernand era palid, dar uneori obrajii se îmbujorau pe neașteptate, ca să devină și mai palizi apoi. Din când în când, el privea spre Marsilia și atunci îl străbăteau fără voie fiorii. Fernand părea că așteaptă sau cel puțin că presimte un mare eveniment. Dantes se îmbrăcase simplu. Cum făcea parte din marina comercială, avea un costum care nu era nici militar, nici civil. În costumul acesta, înfățișarea lui întărită de voioșia și de frumusețea logodnicei, era cum nu se poate mai plăcută. Mercedes, frumoasă ca o grecoaică din Cipru, cu ochii ca și cu buzele de coral, mergea cu pas ușor și liber ca arlezienele sau andaluzele. O orășeancă poate că ar fi încercat să-și ascundă bucuria sub văl sau măcar sub catifea a genelor, dar Mercedes zâmbea și se uita la toți din preajmă, iar zâmbetul și privirea ei spuneau la fel de cinstit ca și cum ar fi spus prin cuvinte, Dacă îmi sunteți prieteni, bucurați-vă împreună cu mine, căci sunt cu adevărat fericită." De îndată ce logodnicii și însoțitorii lor ajunseră în apropierea rezervei, Morel coborâșile ieși în cale, urmat de marinarii și soldații cu care stătuse până atunci de vorbă, renoindu le făgăduiala că Dantes va fi numit capitan în locul lui Lecler. Văzându-l venind, Dantes dădu drumul brațului logodnicei sale și îl trecu pe sub brațul lui Morel. Apoi armatorul și Mercedes urcară cei din tâi scara de lemn spre încăperea în care avea să aibă loc o spățul, iar scara scârțâi timp de aproape cinci minute sub pașii apăsați ai oaspeților. Tată," spuse Mercedes, oprindu-se la mijlocul mesei, Te rog, vino la dreapta mea, iar la stânga să stea cel ce mi-a fost ca un frate," adăugă ea cu o blândețe care pătrunse ca un pumnal în inima lui Fernan. Buzele catalanului păliră și de sub pielea oache și a obrazului său bărbătesc, Sângele i se trase încetul cu încetul, năvălind spre inimă. În acest timp, Dantes făcuse un lucru asemănător. Îl așezase la dreapta sa pe Morel, iar la stânga pe Danglar, apoi le făcusem celorlalți să se așeze fiecare unde o pofti. La masă începuseră să fie aduși cârnații de arl cu carnea negricioasă și cu aroma puternică, la cu crusta lucitoare. Prairele cu cochilii ros, aricii de mare care sub învelișul lor înțepător păreau niște castane, Clovisurile, socotite de mâncăcioșii din sud, drept la fel de bune ca stridiile din nord, În sfârșit, toate acele bunătăți aruncate de valuri pe țărmul nisipos al mării și cărora pescarile spun tuturora la oaltă, fructe de mare. Ce mai tăcere... Se miră bătrânul, gustând cu nespusă plăcere dintr-un pahar cu vin galbui ca topazul, pe care Taica tai ca panfil în persoană, îl pusese dinaintea lui Mercedes. Parcă n-ai zice că s-au adunat aici treizeci de oameni gata să petreacă. De, un soț nu-i totdeauna vesel, spuse Caderus. Adevărul e că în clipa de față sunt prea fericit ca să mai pot fi vesel, glăsui Dantes. Dacă asta ai vrut să spui vecine, atunci ai dreptate. Bucuria e ciudată uneori, te înăbușă ca durerea. Danglar îl privi pe Fernand, a cărui fire impresionabilă absorbea și răsfrângea fiecare emoție. Ia ascultă, îl întrebă el pe Edmond, nu cumva ți -e teamă de ceva. Mie mi se pare că, din potrivă, toate-ți merg după pofta inimii. Tocmai de-asta mă îngrozesc," îi răspunse Dantes. Mi se pare că omului nu e dat să atingă atât de ușor fericirea. Norocul e asemenea palatelor din insulele fermecate cu porțile păzite de balauri. Trebuie să lupți ca să-l cucerești și eu vă spun drept nu știu dacă merit norocul de a fi soțului Mercedes." Ei, hey, încă nu ești soț, capitane," zise Caderus. Încearcă numai puțin să faci pe soțul și ai să vezi ce-ai să pățești." Mercedes Roșii. Fernand se frământa pe scaun, tresărea la cel mai slab zgomot și își ștergea din timp în timp broboanele mari de sudoare, care îi udau fruntea ca primele picături ale unei ploi furtunoase. Pe cinstea mea," spuse Dantes, nu face să mă contrazici pentru atâta lucru, vecine ca de rus." E adevărat că Mercedes nu-i încă soția mea." Își scoase ceasul. Dar peste o oră și jumătate va fi." Toată lumea fumirată auzindu în afară de bătrânul Dantes, care râdea, lăsând să-i se vadă dinții încă frumoși. Mercedes zâmbi și ea fără să roșească. Fernand strânse furios mânerul cuțitului. Peste o oră?" întrebă Danglar pălind. Cum se poate?" Da, prieteni," le răspunse Dantes. Datorită sprijinului domnului Morel, omul căruia după tata îi datoresc cel mai mult pe lume, toate greutățile au fost înlăturate. Am plătit strigările, iar la ora două și jumătate primarul Marsiliei ne așteaptă la primărie. Și cum în clipa de față e ora unu, Cred că nu mă înșel prea mult dacă spun că peste o oră și jumătate mercedes se va numi doamna Dantes. Fernand închise ochii. I se părea că un nor de flăcări îi pârșolește ploapele. Se sprijini de masă ca să nu cadă și, cu toate sforțările, nu își putea opri un geamăt înăbușit, care se pierdu printre hohotele de râs și urările oaspeților. A făcut treabă bună, așa? -i? râse bătrânul Dantes. Asta, după voi, înseamnă să-ți pierzi vremea? Ier dimineața a sosit, iar azi la trei se Nu Numai marinarii sunt în stare să se descurce așa." Dar celelalte forme?" întrebă Danglar sfios. Foaia de dotă, actele?" Foaia de dotă e făcută," răspunse Dante răzând. Mercedes și eu suntem săraci lipiți." Ne căsătorim sub regimul comunității de avere și gata. Nici n-a fost mult descris și nici nu o să ne coste mult. Gluma aceasta stârni noi hohote de râs și aplauze. Așadar, ceea ce noi credeam o masă de logodnă e de fapt un ospăț de nuntă, făcut d'Anglar. Nu, nu, n-aveți grijă, nu pierdeți nimic, răspunse Dante's. Mâine dimineață plec la Paris. Fac patru zile dus, patru zile întors. Îmi mai trebuie o zi ca să-mi îndeplinesc treburile ce mi s-au încredințat, și la 1 martie sunt înapoi. Iar la 2 martie facem adevăratul o de nuntă. Vestea că va mai avea loc un ospăț, mări intră atâta veselia oaspeților încât bătrânul Dante, care la începutul mesei se plânsese că e prea multă liniște, se căznea acum zadarnic în mijlocul discuției generale să ureze noroc și spor viitorilor soți. Ghicindu-i gândul, Dantes îi zâmbi cu dragoste. Mercedes privi ceasul cucuc din sală și-i făcu semn pe ascuns lui Dantes. În jurul mesei domnea veselia zgomotoasă și libertatea care se iscă de obicei la sfârșitul ospețelor oamenilor simpli. Cei cărora nu le plăcuseră locurile, se ridicaseră și-și căutaseră alți vecini. Vorbeau toți deodată și nu se sinchisea niciunul să răspundă celuilalt, ci căuta fiecare doar să spună ce gândea. Danglar pălise la fel ca Fernan. Cât despre tânărul catalan, aproape că nu mai trăia și părea un osândit într-o baltă de flăcări se ridicase printre primii și se plimba de-a lungul și de-a latul încăperii, silindu-se să nu mai audă cântecele sau zângănitul paharelor. Caderus se apropie de el tocmai în clipa când Danglar, pe care părea că-l ocolește, îl ajunse într-un ungher al sălii. Zău așa!" spuse Caderus, căruia purtarea plăcută a lui Dantes și mai cu seamă vinul strașnic al lui Taika Panfil, îi înlăturase ultimul strop din ura pe care norocul neașteptat a lui Dantes iosădise în suflet. Zău așa, Dantes e un băiat de treabă și când îl văd stând lângă mireasă, mă gândesc că ar fi fost păcat să-i faceți gluma proastă pusă la cale ieri. Bine că ți-ai dat și tu seama că n-a fost decât o glumă, îi răspunse Danglar. Bietul Fernand se frământa atâta încât mi-a părut rău la început, dar odată ce s-a hotărât să fie cavaler de onoare la nunta rivalului său, nu mai am ce zice. Caderus îl privi pe Fernand. Acesta se învinețise. «Jertfa e cu atât mai mare, urmă Danglar, cu cât fata e cum nu se poate mai frumoasă. La naiba! Fericită e viitorul meu capitan!» Aș da nu știu cât să mă cheme Dantes numai pentru 12 ore." Plecăm!" se a auzit glasul dulcea lui Mercedes. A bătut două și la două și un sfert suntem așteptați." Da, da, plecăm!" îi răspunse Dantes, ridicându-se repede. În aceeași clipă, clar care nu-l scăpa din ochi pe Fernan, îl văzu la fereastră deschizând ochii rătăciți, Ridicându-se cuprins de tremuri și aproape prăbușindu-se pe cercevelele ferestrei Și tot atunci se auzi un zgomot înăbușit venind dinspre scară Călcătura unor pași greoi, o învălmășeală de glasuri nedeslușite și zângănituri de arme Acoperiră strigătele atât de puternice ale oaspeților și atraseră atenția tuturor Astfel că dintr-o dată se lăsă o tăcere apăsătoare Zgomotul se apropie. Trei lovituri răsunară în ușă. Oaspeții se uitară mirați unul la altul. În numele legii!" strigă o voce răsunătoare, căreia nimeni nu-i răspunse. Ușa se deschise îndată și un comisar intră în încăpere, urmat de patru ostași înarmați, conduși de un caporal. Neliniștea făcut loc spaimei. Ce s-a întâmplat?" întreba armatorul, ieșind înaintea comisarului pe care îl cunoștea. Cu siguranță, domnule, că e o greșeală la mijloc." Dacă e cumva o greșeală, domnule Morel," răspunse comisarul, apoi fiți sigur că ea va fi de îndată îndreptată. Până atunci însă am un mandat de arestare. Și, cu toate că îmi pare destul de rău, sunt nevoit să-mi fac datoria." Cine dintre dumneavoastră, domnilor, este Edmond Dantes?" Toate privirile se întoarseră spre tânărul, care, foarte emoționat, dar păstrându-și demnitatea, făcu un pas înainte, întrebând, Eu sunt, domnule, ce aveți cu mine?" Edmond Dantes," răspunse comisarul, în numele legii te arestez." Mă arestați?" spuse Edmond, pălind ușor. Dar ce am făcut?" Nu știu, dar ai să afli la primul interrogatoriu." Domnul Morel își dădu seama că, pentru moment, nu era nimic de făcut. Un comisar încins cu eșarfa nu e un om, ci o statuie a legii, rece, surdă, mută. Bătrânul, din potrivă, se repezi spre ofițer. Există lucruri pe care o inimă de tată sau de mamă nu le vor înțelege niciodată. El se rugă și imploră, dar lacrimile și rugămințile nu-i folosiră la nimic. Totuși, deznădejdea lui era atât de mare încât îl mișcă pe comisar. Liniștește-te, domnule, îi spuse el. Poate că fiul dumitale a uitat să îndeplinească vreo formalitate vamală sau sanitară, și nici vorbă că îi se va da drumul de îndată ce va da informațiile cerute Ce vrea să zică asta?" Întrebă Caderus, încruntându-se la Danglar, care se prefăcea mirat Știu eu, făcu Danglar, sunt și eu la fel ca tine Văd ce se petrece, nu înțeleg nimic și rămân uimit Caderus îl căută din ochi pe Fernan, acesta dispăruse atunci îi reveni în minte cu o limpezime înspăimântătoare tot ce se petrecuse în ajun. S-ar fi spus că nenorocirea îi smulsese vălul pe care beția l-a șternuse între el și amintire. Ia ascultă, danglar! Nu cumva ce văd acum e urmarea glumei de care vorbeați ieri?" întrebă el cu asprime. În cazul ăsta, vai de capul cui a făcut-o, fiindcă e tare tristă!" Da, de unde?" Strigă Danglar Doar știi foarte bine că am rupt hârtia N-ai rupt-o Spuse Caderus Ai aruncat-o doar într-un colț Tași din gură că n-ai văzut bine Erai beat Unde e Fernan? Întrebă Caderus De unde să știu eu? Pe semne că e la treburile lui Dar mai bine decât să pălăvrăgim Despre nimicurile astea Hai să dăm o mână de ajutor Bieților năpustiți Într-adevăr, pe când ei vorbeau, Dantes strânsese zâmbitor mâna tuturor prietenilor săi și se predase comisarului spunând N-aveți nicio grijă, Greșeala se va lămuri și cred că n-am să ajung la închisoare." O, nici vorbă, aș putea să garantez," îi răspunse Danglar, care în clipa aceea, după cum am spus, se apropia de el. Dantes coborâ pe scară, urmat de comisar și înconjurat de soldați. În poartă îl aștepta o trăsură cu ușile date în lături. Dantes se urcă în ea. După el urcare doi soldați și comisarul. Ușile fură închise și trăsura l drumul Marsiliei. Adio, Dantes! Adio, Edmond! strigă Mercedes, repezindu-se pe balcon. Prizonierul auzi strigătul izbucnit ca un geamăt din inima sfâșiată a ogodnicei sale. Își scoase capul pe fereastra trăsurii strigând, Adio, Mercedes! Și dispărut după unul din colțurile fortului Sfântul Nicolae. Așteptați-mă aici, spuse armatorul. Am să iau prima trăsură ce mi-o ieși în cale, am să alerg la Marsilia și am să vă aduc vești. Duceți-vă! Îl îndemnară ceilalți, duceți-vă și întorceți-vă cât mai grabnic După plecarea armatorului, toți cei de față rămaseră o clipă buimăciți Bătrânul și Mercedes stătură câtva timp despărțiți, fiecare cu durerea lui Dar mai apoi, privirile li se întâlniră și dându-și seama că amândoi sunt loviți de aceeași năpastă Se aruncară unul în brațele celuilalt între timp, Fernand se întoarse, își umplu un pahar cu apă, îl bău și se așeză pe un scaun. Întâmplarea a făcut însă ca Mercedes, desprinzându-se din brațele bătrânului, să se prăbușească pe un scaun alăturat. Fernand, instinctiv, se trase înapoi. El a făcut-o," îi spuse lui Danglar caderus, care nu îl scăpase din ochi. Nu cred," răspunse Danglar prea nerot, ca să fie în stare de o asemenea faptă. Oricum ar fi însă, năpasta să cadă pe capul celui ce a adus-o. Dar despre cel ce l-a îndemnat nu sufli nicio vorbă, îl mustră ca de rus. Pe cinstea mea, făcut Danglar, dacă ar trebui să răspunzi pentru toate vorbele spuse în vânt, ar trebui, dacă ceea ce spui în vânt nimerește la țintă. Pe când ei vorbeau astfel, oaspeții discutau un fel și chip arestarea. Tu ce părere ai, Danglar?" întrebă cineva. Ce părere să am? Cred că a adus ceva mărfuri prohibite." Dacă ar fi așa, ar trebui ca tu să știi, Danglar, doar ești agent contabil." Așa e, dar agentul contabil nu știe decât pachetele care îi sunt declarate." Știu că am încărcat bumbac și atât Că am luat încărcătura la Alexandria de la domnul Pastret Și la Smirna de la domnul Pascal Asta e tot ce știu Acum îmi aduc aminte, murmură bătrânul, agățându-se de scăparea aceasta Îmi aduc aminte că mi-a pomenit ieri despre o lădiță de cafea și una de tutun Aduse pentru mine Asta trebuie să fie, în cuvință de anglar o fi făcut vama vreo inspecție pe faraon în lipsa noastră și-o fi descoperit lădițele cu pricina." Mercedes însă nu credea nimic din cele ce se spuneau. Suferința ei, înăbușită până atunci, izbucni dintr-o dată în suspine dureroase. Haide, nu-ți pierde nădejdea!" o îmbărbătă bătrânul, fără să-și dea nici el prea bine seama de ce spunea. Nu-ți pierde nădejdea!" repetă și Danglar. Nu-ți pierde nădejdea!" încercă să șoptească Fernan. Dar cuvintele acestea îl sufocau. Zadarnic își mișca buzele, nu reuși să rostească o vorbă măcar. Domnilor!" strigă unul din comeseni rămas de pază pe balcon. Domnilor, vine o trăsură! E chiar domnul Morel! Curaj, curaj! Îmi pun capul că ne aduce vești bune!" Mercedes și bătrânul dădure fuga în întâmpinarea armatorului, care tocmai se reîntorcea. Domnul Morel era foarte palid. Ce s-a întâmplat?" strigară ei într-un glas. Ce să se întâmple, prieteni?" răspunse armatorul, clătinând din cap. Lucrurile sunt mai grave decât mă așteptam." Vai, domnule, e nevinovat!" strigă Mercedes. Te cred," spuse Morel. Dar i se aduce vina... Ce vină?" Că ar fi agent bonapartist." Cititorii, care cunosc bine timpurile când se desfășoară povestirea de față, își amintesc fără îndoială ce groaznică acuzație era aceea rostită de domnul Morel. Mercedes scoase un țipăt, bătrânul se prăbuși pe un scaun. Ah! șopti de rus. – M-ai înșelat, Danglar, și gluma asta a fost dusă până la capăt. Dar n-am să las să se prepădească de durere nici bătrânul și nici fata asta. Am să le spun totul. – Țineți -ţi gura, nenorocitule! – amenință Danglar, apucându-l de braț. – Țineți gura sau o pățești! – De unde știi că Dantes nu e într-adevăr vinovat? – Nava s-a oprit la insula Elba. El a coborât și a stat o zi întreagă la portoferaiu. Dacă se găsește asupra lui vreo scrisoare compromițătoare, toți cei care îi țin parte vor fi socotiți complici. Cu instinctul rapid al egoismului, Caderus înțelese îndată temeinicia acestor cuvinte. Îl privi pe danglar cu ochii rătăciți de spaimă și de suferință și, pentru pasul pe care îl făcuse înainte, se trase doi pași înapoi. Atunci să așteptăm," șopti el. Da, să așteptăm," îl sfătui Danglar. Dacă e nevinovat, au să-i dea drumul. Dacă e vinovat, n-are niciun rost să ne compromitem pentru un conspirator." Hai să plecăm." N-aș mai fi în stare să rămân aici nici o clipă măcar." Bine, haidem," în cuvință Danglar, mulțumit că a găsit cu cine să plece." Hai să mergem și să-i lăsăm să se descurce cum or putea. Plecarea amândoi. Fernan, redevenit ocrotitorul lui Mercedes, o luă de mână și o duse la catalani. La rândul lor, prietenii lui Dantes îl duseră până acasă pe bătrânul care era aproape leșinat. În scurtă vreme se răspândi în tot orașul vestea că Dantes fusese arestat ca agent bonapartist. Ai fi crezut una ca asta, dragă, Danglar?" întrebă Morel, întâlnindu-și agentul contabil împreună cu Caderus. Armatorul pornise și el spre oraș ca să afle vești cu privire la Dantes, de la substitutul de procuror Vilfort, pe care îl cunoștea întrucâtva. De, domnule," îi răspunse Danglar, vă spusesem că Dantes a poposit fără niciun motiv la insula Elba și știți, — Popasul acesta mi-a dat de bănuit. — Nu cumva ți împărtășit bănuielile și altcuiva decât mie. — Nici prin gând nu mi-a trecut s-o fac, domnule, șoptit Danglar. Doar știți foarte bine că din pricina unchiului dumneavoastră, domnul Policar Morel, care a slujit sub celălalt și nu se sfiește să o spună, sunteți bănuit că v-ar părea rău după Napoleon. — M-aș fi temut să nu-i fac rău lui Edmond și apoi și dumneavoastră. Sunt unele lucruri pe care un funcționare bine să le spună armatorului său și să le ascundă cu strășnicie față de alții. Bine, Danglar, bine," încuvința armatorul, ești un băiat cum se cade. De aceea mă și gândisem la dumneata înainte de a-l face pe bietul Dante al faraonului." Cum asta, domnule?" Da." L-am întrebat dinainte pe Dantes ce părere are despre dumneata și dacă ar avea ceva împotrivă, să rămâi mai departe în vechiul post, fiindcă, nu știu de ce, mi se părea că nu prea vă împăcați bine amândoi. Și ce v-a răspuns? Că a fusese într-adevăr într-o împrejurare pe care nu mi-a povestit-o ceva împotriva dumii tale, dar că toți cei ce se bucurau de încrederea armatorului o aveau și pe a lui. Fățarnicul!" murmură Danglar. Bietul Dantes!" se înduioșă ca de rus. Era un băiat cum nu se poate mai bun." Nici vorbă, dar deocamdată iată faraonul rămas fără capitan." Fiindcă până în trei luni tot nu s-o putea pleca, să nădășduim că până atunci îi se va da drumul lui Dantes," făcut Danglar. Fără îndoială, dar ce facem până atunci?" Până atunci, sunt gata să-i țin eu locul, domnule Morel," se oferit Danglar. Știți că mă pricep să conduc o corabie la fel de bine ca oricare capitan. Ba, chiar e mai bine să mă folosiți pe mine, pentru că atunci când Edmond va ieși din închisoare, nu o să aveți obligații față de nimeni. Eu am să-mi reiau locul meu și el pe-al lui. asta e tot." Îți mulțumesc, Danglar," spuse armatorul. Așa o să putem face față la toate. Ia comanda faraonului, ai în cuvințarea mea să faci și supraveghează descărcarea. Orice i s-ar întâmpla omului, afacerile nu trebuie să sufere. N-aveți nicio grijă, domnule. Dar o să-l putem vedea măcar pe bietul Dantes? Am să-ți spun în curând, Anglar. Voi încerca să vorbesc cu domnul de Villefort și să pun o vorbă bună pentru arestat. Știu bine că domnul de Villefort e un regalist înverșunat, dar ce naiba, oricât de regalist și de procuror regal o fi, tot om este și nu-l cred rău la suflet nu rău, în cuvință danglar. Am auzit însă spunându-se că ar fi tare ambițios și asta e cam același lucru În sfârșit, ofte Morel, o să vedem noi Acum du-te pe vas, am să viu și eu mai târziu și, părăsindu-i pe cei doi prieteni, armatorul porni spre Palatul Justiției. Vezi, ca de rus, ce întorsătură iau lucrurile?" întrebă Danglar. Mai ai chef să-i ții parte lui Dantez?" Fără îndoială că nu, dar oricât, o glumă care poate avea astfel de urmări e groaznică." Cine naiba o fi făcut-o? Nici tu și nici eu, nu-i așa?" Atunci nu rămâne decât Fernan. Știi bine că eu am aruncat hârtia într-un colț. Ba chiar credeam că am rupt-o." Nu, nu, n-ai rupt-o, sunt sigur de asta." Parcă o și văd în colțul umbrarului, mototolită, răsucită și tare aș vrea să mai fie acolo unde o văd." Ce vrei? O fi luat-o fernan. o fi copiat-o sau poate nici nu și-o fi bătut capul să o copieze." Putea să pună pe altul să scrie în locul lui. Ba, chiar mă gândesc, Doamne, te pomenești că a trimis chiar scrisoarea mea. Noroc că-mi schimbasem scrisul. Dar tu știai că Dantes conspiră? Habar n-aveam de nimic. După cum îți spuneam, credeam că fac o glumă și nimic mai mult. Mi se pare că am făcut ca Arlechinul. Am spus adevărul râzând. Tot una e... Of, de rus. Aș da oricât să nu se fi întâmplat afacerea asta, sau măcar să nu fi fost eu amestecat cu nimic în ea. Ai să vezi, danglar, că nu o să ne meargă bine. Dacă o să-i meargă rău cuiva, atunci o să o pățească numai adevăratul vinovat, iar adevăratul vinovat e Fernand și nu noi. Ce rău ni se poate întâmpla nouă? N-avem decât să stăm liniștiți și să tăcem chitic. Furtuna o să treacă și trăsnetul nu o să cadă pe noi. Amin, adăugă Caderus, luându-și rămas bun de la Danglar și pornind spre aleile Melan, clătinând într-una din cap și vorbind singur, cum au obiceiul să facă oamenii frământați de gânduri. Bun, își spuse Danglar, lucrurile se desfășoară așa cum îmi închipuise -m. Iată-mă loc de capitan și, dacă idiotul de caderus o să poată să-și țină gura, chiar capitan de binelea." Dar nu cumva justiția o să-i dea drumul lui Dantes? Oh, zâmbi el, justiția e tot justiție, mă pot bizui pe ea. Și gândind astfel, el sări într-o barcă, poruncind barca giului să-l ducă pe bordul faraonului, unde, după cum ne amintim, domnul Morel îi dăduse întâlnire. Capitolul 6. Substitutul procurorului Regal În strada Grand Cour, în fața fântânei Meduzelor, într-una din vechile clădiri cu arhitectură aristocratică ridicate de piuje, avea loc în aceeași zi și aceeași oră un ospăț de logodnă. Atât doar că actorii acestei noi scene nu mai erau oameni din popor, marinari și soldați, ci făceau parte din elita Marsiliei. Oaspeții erau foști magistrați care demisionaseră din funcțiile lor în timpul domniei uzurpatorului. Foști ofițeri care dezertaseră din armata noastră ca să treacă în aceea lui conde. Tineri crescuți în familii nesigure pe viața copiilor, deși plătiseră trei sau patru înlocuitori care să fie luați la oaste în locul odraslelor lor, împinși de ura ce purtau omului din care cinci ani de exil, aveau să facă un martir și, 15 ani de restaurație, un zeu. Oaspeții se așezaseră la masă și discuția se desfășura cu focul tuturor patimilor, a patimilor epocii, a patimilor cu atât mai grozave, mai vii și mai înverșunate în sud, unde, la cei 500 de ani de dușmănie religioasă, se adăugau dușmăniile politice. Împăratul, Rege al insulei Elba, după ce stăpânise o parte din lume, domnind acum peste 5-6.000 de suflete, după ce auzise strigându-se, trăiască Napoleon, din gura 120 de milioane de supuși și în 10 limbi felurite, era privit aici ca un om pierdut cu desăvârșire pentru Franța și pentru tron. Magistrații îi scoteau la iveală greșelile politice. Militarii vorbeau de Moscova și de Leipzig. Femeile șușoteau despre divorțul de Iosefina. Regaliștilor acestora, bucuroși și triumfători nu de căderea unui om, ci de nimicirea unui principiu, li se părea că viața începe din nou și că se treziseră dintr-un vis de neîndurat. Marchizul de saint un bătrân decorat cu crucea Sfântului Ludovic, se ridică și propuse comesenilor un toast în sănătatea lui Ludovic al XVIII-lea. În timpul toastului acestuia, în care erau amintiți și exilatul din Hertwell și regele pacificator al Franței, se iscă o gălăgie de nedescris, paharele fură ridicate după modă englezească, iar femeile își scoaseră buchețelele lor de flori și le presărară pe fața de masă. Avântul oaspeților devenise aproape poetic. Dacă toți revoluționarii care ne-au izgonit și pe care noi îi lăsăm să conspire în voie în fostele noastre castele, cumpărate pentru o bucată de pâine în timpul teroarei, spuse marchiza de Sălmăran, o femeie cu privire fără expresie, cu înfățișare aristocratică și încă elegantă, deși avea 50 de ani, dacă toți revoluționarii, ar fi de față? Ar trebui să recunoască faptul că adevăratul devotament era de partea noastră, pentru că noi rămâneam strâns legați de monarhia care se năruia, în timp ce ei, din potrivă, salutau soarele ce răsărea și făceau avere, pe când noi ne-o pierdeam pe a noastră. Ar trebui să recunoască faptul că regele nostru era pentru noi într-adevăr Ludovic cel iubit, pe câtă vreme uzurpatorul lor... N-a fost pentru ei niciodată altceva decât Napoleon Blestematul. Nu-i așa, de Villefort? Ce spuneați, doamnă marchiză? Iertați-mă, nu eram atent. Ei, lasă copiii în pace, marchiză, se amestecă bătrânul care ținuse toastul. Copiii vor să se căsătorească și, firește, au altceva de vorbit decât de politică. Îți cer iertare, mamă. Spuse o tânără cu părul blond, cu ochii catifelați, scăldați într-o rouă si de fie. Ți-l las pe domnul de Vilfor pe care îl răpisăm pentru o clipă. Domnule de Vilfor, mama vrea să-ți spună ceva. Sunt gata să răspund, doamnă, dacă veți bine voi să-mi puneți din nou întrebarea pe care n-am auzit-o, glăsuit de Vilfor. Te-am iertat, Rene, răspunse marchiza cu un zâmbet de duioșie uimitor pentru chipul ei uscat. Inima femeii e astfel alcătuită, încât oricât de stearpa ar deveni față de suflul prejudecăților sau de cerințele politeței, păstrează totdeauna în ea un colțișor rodnic și zâmbitor. E colțișorul pe care Dumnezeu l-a consfințit pentru dragostea de mamă. Te-am iertat! Tocmai spuneam, dragă de Vilfort!" că bonapartiștii nu aveau nici convingerea, nici entuziasmul și nici devotamentul nostru. În schimb, doamnă, au ceva care le înlocuiește pe toate – fanatismul. Napoleon e Mahomedul Occidentului. Pentru toți bădăranii aceștia nespus de ambițioși, el e nu numai un legislator și un stăpân, ci și un simbol, simbolul egalității. A legalității," făcu marchiza. Napoleon, simbolul egalității. Și ce faci cu domnul de Robespierre? Mi se pare că iei locul și îl dai corsicanului. Ei, dar îi ajunge o singură uzurpare." Nu, doamnă," glăsui Vilfort. Îi las fiecăruia piedestalul său." Lui Robespierre, îi lase șafodul din piața Ludovical al XV-lea, iar lui Napoleon, coloana din piața Van Dom. Cu singura deosebire că unul a făcut o egalitate care coboară, iar celălalt o egalitate care ridică. Unul a adus regii la înălțimea ghilotinei, celălalt a ridicat poporul la înălțimea tronului. Asta nu vrea să însemne adăugă Vilfort râzând, că nu sunt amândoi niște blestemați de revoluționari și că nouă termidor ca și 4 aprilie 1814 nu sunt două zile fericite pentru Franța, demne de a fi sărbătorite deopotrivă de prietenii ordinii și ai monarhiei. Dar asta dovedește totodată cum se face că, deși căzut și, după cum nădăjduiesc pentru vecie, Napoleon și-a păstrat fanaticii. Cum s-ar putea altfel marchiză? Chiar cromul el, care n-a fost decât pe jumătate ce a fost Napoleon, și totuși avea fanaticii lui. Îți dai seama, dragă de Vilfor, că spusele dumitale mirosa Revoluție cale de o poștă? Dar te iert. Doar nu poți fi copilul unui girondin fără să păstrezi cât de cât gustul obârșiei. O roșeață vie năpădi fruntea lui de Vilfor." E adevărat, doamnă, că tata a fost Girondin," răspunse el, dar n-a votat pentru moartea regelui și a fost surghiunit de aceeași teroare care va a surghiunit și pe dumneavoastră. Ba chiar puțin a lipsit să nu-și lase capul pe același eșafod pe care și l-a lăsat tatăl dumneavoastră." Da," spuse marchiza, fără ca amintirea aceasta sângeroasă să-i fi schimbat cât de puțin în înfățișarea. Numai că amândoi au fost turcați pe eșafod pentru păreri cu totul deosebite. Probă că întreaga mea familie a rămas credincioasă prinților exilați, pe când tatăl Dumitale s-a grăbit să se alipească noii conduceri și că, după ce l-am văzut pe cetățeanul Noartie Girondin, l-am văzut pe contele Noartie Senator, Mamă, se amestecă Rene, înțeleseserăm doar să nu mai vorbim despre toate amintirile acestea urâte. Doamnă, răspunse de Vilfort, m-aș uni cu domnișoara de saint ca să vă rog prea supus să uitați trecutul. La ce bun să aducem învinuiri pentru fapte asupra cărora și Dumnezeu însuși e neputincios. Dumnezeu poate schimba viitorul. Dar n-are nicio putere asupra trecutului. Iar noi, vieții oameni, dacă nu putem să-l renegăm, putem măcar să-l învăluim în uitare. Eu, unul, m-am lepădat nu numai de părerile tatălui meu, ci și de numele lui. Tata a fost, ba, poate chiar că mai este bonapartist, și îl cheamă Noartie. Eu sunt regalist și mă numesc de Vilfort. Lăsați să piară tulpina bătrână care a mai rămas din seva revoluționară și nu vă uitați, doamnă, decât la vlăstarul care se depărtează de trunchi, fără să poată și, aș spune aproape fără să vrea, să se despartă cu totul." Bravo, Vilfor!" îl încuraje marchizul. Bravo! Frumos răspuns! Și eu i-am predicat într-una marchizei uitarea trecutului, dar n-am fost în stare niciodată să o conving." Nădăjduiesc să fii tu mai norocos. Bine, răspunse marchiza, să uităm trecutul. Nici nu doresc altceva și așa ne-am și înțeles. Dar Vilfor să fie neînduplecat cel puțin de acum înainte. Nu uita, Vilfor, că am garantat pentru dumneatan în fața maestății sale și ea a binevoit să uite în urma cererii noastre, marchiza a mâna, Așa cum am să uit eu, în urma rugăminții pe care mi-ai făcut-o. Dar de-ți va cădea în mână vreun conspirator, gândește-te că sunt ațintiți asupra dumii atâția ochi care știu că te tragi dintr-o familie putând să aibă legături cu conspiratori. Vai, doamnă, spuse Vilfor, profesiunea și mai ales timpurile în care trăim mă silesc să fiu neînduplecat. Și așa voi fi. Am avut de susținut câteva acuzații politice și am putut face dovada în privința aceasta. Din nefericire, însă, vor mai fi și altele. Crezi? întrebă marchiza. Mă tem că da. Napoleon în insula Elba e destul de aproape de Franța. Prezența lui lângă țărmurile noastre menține nădejile partizanilor. Marsilia mișuna de ofițeri cu solda pe jumătate care e zilnic, pentru pricin de nimic, caută ceartă regaliștilor. De aici se trag atâtea dueluri în clasele de sus și atâtea asasinate între oamenii din popor. Da, în cuvință contele de Salvio, un vechi prieten al domnului de saint și ofițer de ordonanță al contelui Dartoa. Da, așa e. Știți însă foarte bine că Sfânta Alianță la lungă.